Egek, Newbury, maga aztán borzasztóan fest. Bainbridge sohasem rejtette véka alá a véleményét. Nehéz éjszakán volt Charles, utána pedig fárasztó napom. De ez szólt se többet róla. Newbury felállt, hogy üdvözölje vendégét. Meséljem, magával mi újság? Az igazat megvalva aggódom, nem találok fogást ezen az átkozott Whitechapeli ügyön. Kezdem azt gondolni, hogy volt abban valami, amit annak a világító rendőrnek az ügyéről mesélt. Bainbridge sóhajtva levetette magát egy székbe, Newbury társalgójában, vendéglátója pedig vele szembe foglalt helyet. Tudta, hogy Mrs. Bradshaw azóta már készíti az italokat. Nem számított Bainbridge látogatására, de nem bánta az események ilyen alakulását. Régi barátja mindig jó társaságnak bizonyult, neki magának pedig szüksége volt valamire, ami elvonja a figyelmét a napmás eseményeitől. Nos, Mrs. Bradshaw biztosan hamarosan hozza a brandit, mi pedig megvitathatjuk a dolgot a jó, meleg tűz előtt. Bár csak többet tehetnék, de épp nyakig vagyok ebbe a másik esetben. Maga jó ember, Newbery. Még semmi újat nem hallottam erről a léghajó katasztrófáról. Mondja csak, van valami fejlemény? Attól tartok, nem sok mindenről tudok beszámolni. Ő felsége szeretné, ha gyorsan megoldódna az ügy, azonban igen kevés nyomár rendelkezésre. A királynő meggyőződése, hogy szabotás történt, de be kell vallanom, én még mindig bizonytalan vagyok. Ezek szerint Fox semmi használhatót nem talált. Bainbridge megrázta a fejét. Sajnos nem. Fox ügyes és alapos, így ha lett volna ott valami, most arra már rábukkant volna. Attól hatok a dolog a maga kezébe van, Newberry. Ah, nézze csak! Ahogy megfordultak, Mrs. Bradshaw lépett be a szobába, két hatalmas pohár brandivel. Bainbridge mosolyogva elvette tőle az egyiket, bozontos bajusza pedig megremegett. A házvezető egy kincs, Newberry. Mrs. Bradshaw-ra a poharát. Rettentő szükségem lenne valakire, aki olyan, mint maga, Mrs. Bradshaw. Nagyon köszönöm. Hosszan belekortyolt a Brandybe, és pislogni kezdett, ahogy az alkohol a szájpadlását marta. Newbury megszimatolta a maga poharát, aztán lerakta a két szék között álló alacsony asztalkára. Nem volt benne egészen biztos, hogy legyengült szervezete készen áll egy merényletre. Mrs. Bradshaw gyorsan távozott. Newbury hátradőlt a fotelba, és kényelmesen elhelyezkedett. A helyiség kicsi és kényelmes volt. Benne három ülő alkalmatosság ropogó tűz, egy kis szekreter, a falon pedig nagyapja portréja katonai egyenruhában. A férfi Afganisztánban harcolt a birodalom terjeszkedésének idején, és sok tekintetben, még ha közvetve is, ő volt a felelős newbury okkultonizmus iránti rajongásáért. John Newbury e harc halt meg, és hol miatt tartalmazó ládikát egy ős öreg szajon küldték vissza a családjának Londonba. Még kisfiúként Newbury gyakran töprengett azon, mit tartalmazhat a láda, amelyet az édesanyja elzárva tartott az ágya alatt. Egy nap, amikor az apja üzleti ügyben távol volt, édesanyja pedig vendégeket fogadott odalent, Newbury elcsente a kulcsot az élészekrény fiókjából, bemászott a szülei ágya alá, előkereste a ládát és kinyitotta a díszes zárat. A ládika tartalma örökre megváltoztatta az életét. A háború tipikus kellékeitől egy pisztoly, egy tör, egy medál, eltekintve a ládába három olyan könyvhevert, amilyenekkel az ifjú Newberry korábban még sohasem találkozott. A bennük található tudás hatására aztán magába szippantotta őt egy olyan világ, amely tele volt rejtélyekkel, varázslattal, az éjszaka teremtményeivel, ritusokkal és bűbájjal. A könyvek a világ titkos történetét tartalmazták, egy leltát az okultonizmusról és egy útmutatót minden bizarr, ezoterikus gyakorlathoz, amelyek az életet és a halált elválasztó vékony vonal meglétéről tanúskodtak. Newberry hetekig visszajárt a szülei ágya alatt lévő ládához, kikutatta nagyapja könyveit és gyártyafénynél olvasta el, miközben elméje megtelt a csodákkal. A mai napig meg voltak neki ezek a könyvek, amelyeket magához vett az édesapja holmiai közül, miután mindkét szülője elhalálozott. A kötetek pedig most itt voltak a dolgozó rejtekében. A láda háborítatlanul a helyén maradt még 30 évig, és azon a napon, amikor Newbery eltemette az édesanyját, visszatért a szülői házba, hogy magához vegye. Addigra természetesen már hatalmas könyvtárat gyűjtött össze a misztikumról, de ezeket a könyveket sohasem találta meg többé és most a gyűjtemény díszhelyét foglaltal el. Eltűnődött, vajon az egész birodalomba csak ez a három példány létezett ezekből a könyvekből? Ahogy kizökken révedezéséből, Newberry Bainbridge-re pillantott, aki közben már kiitt a brandi maradékát, most pedig kérdőtekintettel szemléte vendéglátóját. Nagyon elgondolkozott, Newberry. Minden rendben? Ó, igen, igen, persze. Csak elkalomdoztam egy pillanatra. Na, ne haragudjon, öregem! Ezzel Newbury összecsapta a kezét, biztosítva ezzel Bainbridge-et arról, hogy mostantól csak is ráfigyel. No, és mondja csak, mi aggassa annyira ebben a White ügyben. Bainbridge a kezében tartott üres pohárra merett, és úgy forgatta, hogy megcsillannyúl rajta a fény. Nem jutunk vele hová nyúbori. Egyre több hótest kerül elő, szanaszét hagyják őket, és nekünk még gyanúsítottunk sincs. A tanuk már, akik egyáltalán vannak, Mind arról számolnak be, hogy egy-két szellem alakot látnak felbukkanni a ködből, utána pedig futottak az életükért. És ki hibáztatná őket. Néhányan elmondták, hogy futás közben hallották az áldozatok sikóját, de nagyjából ennyink van, amin el tudunk indulni. Minden alkalommal ugyanaz történik. Az áldozatokat megfojtották, látszólag mindenok ok nélkül, a holmiaikból pedig semmi sem tűnt el, még csak át sem kutatták őket. A helyszínen socsincs joma a gyilkosnak, és nem sikerült semmilyen kapcsolatra bukkannunk, ami az egyes áldozatokat összekötné. Be kell vallanom, hogy teljesen tanácstalan vagyok. Bainbridge kétségbe esett nektűnt, Newberry pedig megsajnálta régi barátját, Felállt és előkeresett egy üveg Brandit a szoba túlsó végében álló szekrényből. Az üveget letette a hálás Bainbridge elé, majd visszasüppett a székébe. – Nos, értem már, hogy miért próbál a legrabb nyomba is belekapaszkodni. Elmosolyodott. – Miss Hobbsnak néhány napja meglehetősen érdekes elgondolása támadt, mely szerint a gyilkos talán egyáltalán nem az eredeti világító rendőr, hanem a régi jelenséget teljesen új emberekkel tették életre. – Az elmúlt hónapokban nem öltek meg esetleg egy rendőrt? – Bainbridge eltűnődött. Nem tudok róla, azonban annyit megér a dolog, hogy utána nézzünk. Holnap ráállítom egy emberemet. Kiváló! Ettől eltekintve volt valami változás a gyilkosságok sorában? Bármilyen apró részlet, amit eddig még nem említett. Bainbridge töltött magának még egy italt. Nem mondhatnám, ha bár a legutóbb megtalált holttest különbözött a többitől. Newbury újabb érdeklődéssel hajolt előre. Hogyan? Úri ember volt. Az összes eddigi áldozat nincs telen csavargó. Ez a fickó pedig valamilyen privát klub tagja volt, amelynek számos tiszteletre méltó családdal volt kapcsolata. Semmi dolga nem volt White a hajnali órákban. Az jutott eszünkbe, hogy esetleg máshol ölték meg, aztán áthozták a városon, hogy azt a látszatot keltsék, hogy ő is csak egy az áldozatok sorában. Hogy hívták? Christopher Morgan. Mint megtudtam, egy művészeti galériája volt, innen nem messze. Newbury gyakorlatilag felugrott ültéből. Charles, Morgan megkért, hogy találkozzak velem a délután. Most már tudom, hogy miért nem jött el. Kell lennie valamiféle kapcsolatnak. Nézze csak... Newbury felpattant és a szekreteren hagyott papírkupachoz rohadt. Áttult a kupacot, aminek eredményeképpen a legtöbb lap a földön landolt. Egy pillanat múlva kezébe volt a boríték, amelyet délután kapott. Benne a Morgantől érkezett levéllel. Ezt átadta Bainbridge-nek, aki érdeklődéssel szemlélte. Gyerünk, nyissa ki csász! Bainbridge kivette a papírt a borítékból, és figyelmesen végigolvasta. Egy pillanatig, mintha emésztette volna a látottakat, aztán visszahelyezte a levelet a borítékba, és letette az asztalra a pohara mellé. Morgan tehát tudott egy titkot a léghajó katasztrófájáról, a világító rendőr pedig végzett vele pontosan aznap, amikor fel akarta fedni magának ezt a titkot. Vagy valaki más végzett vele, aki azt akarta, hogy azt higgyük, a világító rendőr volt az. Előfordulhat, hogy Morgent máshol ölték meg, aztán elvitték vágycsapalba, ahogy ezt maga is fölvetette. Ez nem lehet véletlen egy belsés. Ne ez csak további vizsgálat dönthetné el, barátom. Newbury most már fellelkesedett és a brandír nyúlt, remélve, hogy az majd megnyugtatja felajzott idegeit. Charles, látnom kell a holttestet. Lehetetlen. Hogyhogy? Meg már elszállították a hullaházba a holnapi hajnali boncolásra. Newbury megrázta a fejét. Akkor most megyünk. Létfontosságú, hogy megvizsgáljam a holttestet. Ez mindkét esetünket segíthetné. Bainbridge bólintott, bár szemmel láthatóan vonakodott újra az utcára lépni ilyen későn. A órájára pillantott, már hét óra felé járt az idő. És mi lesz a vacsorával? Nem állhatnánk meg valahol út közbe? Majd utána Charles. Ez lehet az áttörés, amelyre várunk. Egy másodpercet se tovább. Bainbridge felhajtotta Brandy utolsó csepéjét, aztán csatlakozott az ajtónál álló Newberryhez. A kocsi oda áll, Egyenesen a hullaházba megyünk. Nem fognak örülni nekünk ezen a késői órám, de biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk győzni őket. Küldesek, miss haopszér. Newberry egy pillanatra elgondolkodott. Nem kell, csak fölöslegesen zavarnánk, majd én tájékoztatom, amikor holnap reggel találkozunk. Bainbridge bólintott. Kettesben indultak tovább nyomokat keresni. A hullaház hideg és zord volt, ami Newberry feltételezése szerint illett a hely funkciójához, ami a holttestek raktározása volt. A Scotland Yard ide küldte vizsgálatra a gyilkosságok áldozatait, illetve azokat, akik egyéb gyanús körülmények között hunytak el, mielőtt a testek egy temetkezési vállalkozóhoz kerültek volna, ahol előkészítették őket a temetésre. A nincs ellenek természetesen legtöbbször az asztalról egyenesen a fadobozba kerültek, onnan pedig a földbe, és nem volt részük a kifinnú szertartással járó méltóságban. Az állam megtette, amit ő letelt, de ahogy a politikusok fáradhatatlanul emlékeztettek mindenkit, nem jótékonysági intézményként működött. Newbury végigmérte a helyet, miközben Bainbridge beszélt a hullaházi alkalmazottal, és bemutatta az okmányait, hát ha ezzel együttműködésre bírhatja a fickót. A helyiség fehér, csempézet falai és padlója, a kerekes asztalkára gondosan kirakott acéleszközök, a márványasztalok, amelyek a friss holtestekre vártak, kórház képzetét keltették. Newberry önkéntelenül is megborzongott. A helyiség valamiféle bizarr föld alatti állomásra emlékeztette az íves mennyezettel és a boltíves ajtókkal, amelyek további termekbe vezettek. A lépteik, mintha az egész épületben vízhangoztak volna, Egyébként halott némaság honót mindenütt, leszámítva a két férfi hangját, akik végül is megegyeztek abban, hogy Newbury megvizsgálhatja Christopher Morgan holtestét. A hullaházi segéd egy magányos, szikár, frissen borotvált férfi, aki szőke haját hátra fésülve hordta, sápadt bőre pedig arról tanúskodott, hogy ideje nagy részét nem a szabadban töltötte. Végigvezette őket az egyik nyitott, bótiíves ajtón egy szomszédos terembe ahol egy bontasztalt fehér lepedő borított. Az alkalmazott komoly tekintettel felemelte a leplet, így Newbury és Bainbridge megláthatták a testet, amely egykor Christopher Morgan volt. – Ezt az embert keresik? – vékony orhangon beszélt. Bainbridge kezdte elveszíteni a türelmét. – Kénytelenek vagyunk magára hagyatkozni ebben a kérdésbe, nincs adatunk a fiskó külsejéről, és egyikük sem volt jelen a büntén helyszínén. A segéd bólintott. – Akkor hát csak vizsgálják a testet, ameddig szükségesnek tartják. Én most visszatérek a helyemre. Tájékoztassanak majd, amikor végeztek. Éles pillantást vetett Newbury-re. nem Remélem, hogy megtanálják, amit keresnek. Newbury állta a fickó tekintetét. – Köszönjük. Ezzel visszafordult a holtesthez, és megvárta, hogy az alkalmazott léptei elhalljanak a másik helyiségbe, Mielőtt bainbridge a -e pillantott volna, aki türelmetlenül szorította ökölbe a kezét újra és újra. Botjával a csempe padlóra sújtott. Alávaló fráter, még azután is látogatásunkról kérdezgetett, hogy igazoltam magam. Kedvem lenne beszélni a felettesével a magatartásáról? Newbery barátja kajrára tette a kezét. Késő van, csász, a világtogatásunk pedig teljes mértékben szokatlan. Koncentráljuk most a feladatunkra. Bainbridge bólintott bár szemmel láthatóan nem békél meg. Akkor hát gyerünk, végezzünk itt, hogy aztán mehessünk vacsorázni. Mindig kiráz a hidegettől a helytől. Newbury megfogta a fehér lepedőt, és lehajtotta a halott térdéit. Szinte azonnal nyilvánvaló volt, hogy Morgan vagyonos ember lehetett. Tökéletesen szabott öltönye valószínűleg a Sendvi Row készült, keze ápolt és kifogástalanul tiszta volt. A haját rövidre vágatta és oldalt választotta el, bár frizurája most összekuszálódott, talán a halálát megelőző küzdelemben vagy a hullaházba szállítás során. Jobb kezén még mindig finom aranygyűrűt viselt, zsebóráját pedig drága lánc kötötte mellén zsebéhez. Newbury Bainbridge-be pillantott. Szóval nem rablás volt. Nem, csak ugyan, mint a többi esetben. Az egyetlen különbség az, hogy Morgentől lett volna mit ellopni. Newbury megtapogatta a férfi zsebeit, amelyek nem túl sok mindent tartalmaztak. Az egyikben mindössze egy marék érme volt, a másikban pedig csupán az áldozat tárcája. Newbury sajnálatára ebbe semmi sem utalt, hogy Morgan miért akart vele beszélni az Orleans klubba. Mindösszesen néhány névjegyet, elismervényt és egy szemség a fotográfiát talált bennük, amelyen egy fonos széken ülő nő mosolygott a fényképezőgépbe. Visszatette a tárcát a zsebébe, ahol találta. Most eddig semmit se találtunk, ami megmagyarázna a léghajó katasztrófát. Nézzük, hogy a halálmódja közelebb visze minket a válaszhoz a másik ügyben. Newberry lassan megkerült az asztalt, közben pedig a holttest minden apró részletét megvizsgálta. A fejné megállt, hüvelyk és mutató ujja közé fogta az állat, az egyik oldalról a másikra mozgatta a fejét, mintha Morgan a fejét csóválna. A nyak nincs eltörve, viszont a torok körül elég súlyos zúzódások látszanak. A tettes a jelek szerint két kézzel megragadta a nyakát és kiszorította belőle a lelket. Szerencsétlen flótás, úgy fest esélyesen volt küzdeni. Newberry közelebb hajolt, hogy megvizsgálja a toroknál található zúzódásokat. A bőrön a hullamerevség beáltával ilyeszos sápadság kezdett megjelenni. Newberry a homlokát láncolta, úgy koncentrált. Mi az? Látott valamit? Newberry hátrébb lépett a bonc a barátjára pillantott. Vessen egy pillantást a nyakon lévő zúzódásokra. Bainbridge átadta a botját newberry rátámaszkodott az asztalra és lehajolt, hogy közelebbről megvizsgálhassa a holtestet. Mit keressek, ember? Számos zúzódást látok. Nekem úgy tűnik, hogy a fickót megfojtották, ahogy maga is mondta. Igen, de ha jobban megnézni, látni fogja, hogy mi keltette fel az érdeklődésemet. Apró kék porszemcsék vannak a nyakán. Ha a fény felé fordítja, csillognak is. Istenem, Newbury! Azt hiszem nyomra bukkant! Newbury elmosolyodott. Csupán egy apróság, ami arra utal, hogy sokkal inkább húsbor vérből való a tettesünk, mint ahogy korábban képzeltük. Bainbridge hátralépett a testtől. Akkor hát, mi legyen? Newberry újból körüljárta az asztalt, és visszaterítette a fehér leplet a holt teste. Miss Hopes és én holnap ellátogatunk Morgan galériájába, és elbeszélgetünk az ott dolgozókkal. Megpróbáljuk kideríteni, hogy mi volt az, ami olyan nagyon szeretett volna megosztani velem. Lehetséges, hogy emiatt halt meg, és ha igen, akkor bizony kapcsolat van a világító rendőr és a Lady Armitage között. Bainbridge bólintott és figyelmesen hallgatta barátja szavait. Azt javaslom, hogy hónap az embereivel vizsgáltassa meg ezt a kékport. Hát, ha megtaláljuk a gyártót. Így átnézhetnénk a vásárlók listáját, és elkezdhetnénk leszöpkíteni a potenciális gyilkosok sorát. Bainbridge elvigyorodott. Ompás Newbury, amikor ma este bekapogta magához, tudtam, hogy a segítségemre lesz. Most pedig. Ezzel megfogva barátja vállát is elterelte a vonzasztartó, miközben bottya kopogott a csempéke. Mi van azzal a vacsorával, amit megírni? Mit ahhoz a helyhez a king nél amit úgy szeret? Már jócskán délelőtt volt, mire Newbury felkelt, magára vette a köntösét és elindult a fürdőszobába, hogy neki kezdjen napi megtisztulásának a borotvával és szivacsal. Az előző nap kifacsarta, mind fizikailag, mind szellemileg, ezért ma úgy döntött ágyba marad egy kicsit, és olvasgat. Persze szeretett volna minél előrébb jutni az ügyem, ugyanakkor abba is biztos volt, hogy Morgan galériája várhat néhány órát, míg ő teljesen összeszedi magát a túlzásba vit laudán után. Végül tíz óra tájba kelt fel, kényelmesen bereggelizett zapkásából, gyümölcsből és pirítósból, elolvasta a postáját, majd rövid egészségügyi sétát tett, és csak ezután intett le egy bérkocsit, és indult el Kensingtonba, Veronikához. Az elméje éber volt, a teste szívós és ugrásra kész. Előző napi hullaházi látogatása során mindent megtudott, és biztos volt abban, hogy közeledtek a Lédi Armitage tragédiáját körülvevő rejtészivéhez, a Whitechapel-i gyilkosságokhoz és a világító rendőrhöz is. Nyilvánvaló volt, hogy a két nyomozás összefügg valahogy, és remélte, hogy a Morgan galériában tett látogatás segít majd rájönni a kapocsra. A rendőrségnek beletelik majd egy-két napba, hogy analizálja a kék port, amit a holtesten talál, de megegyezett bainbridge hogy addig is szétnéz a galériába, aztán tájékoztatják egymást a fejleményekről. Előző este óta a por megtalálása járt az eszébe, és nem tudta kiverni a fejéből azt a gondolatot, hogy talán nem vette észre a bizonyítékot az első néhány holtesten, amelyet megvizsgált. Vajon ott is voltak porszemcsék a többi áldozat galériám vagy ruházatám? Abban biztos volt, hogy a nyakukon nem látott semmit kivéve az zúzódásokat és a folytogatás nyilvánvaló nyomait. Tudta azonban, hogy most már túl késő volna ennek utána járni. A holtesteket már elhangtolták a helyi temetőbe, és nem szívesen ásatta volna fel a sírokat azért, mert minimális esélye volt annak, hogy a ruhákon még nyomát lelé kékpornak. Minden valószínűség szerint a ruhákat már amúgy is elégették, a holtesteket pedig a legjobb öltönyükbe öltöztették a temetésre. Nyúbőri ciceget feltételezte, hogy a gyilkos kezdett óvatlanná vagy szemtelenné válni. Abban a biztos tudatban, hogy bármilyen nyomot hagyjon is maga után a helyszínen, a rendőrség úgy sem lenne képes megtalálni. Lehet, hogy az első néhány gyilkosság alkalmával ügyelte arra, hogy minden nyomot eltüntesse maga után a helyen, mivel több hetes ténykedés után sem látta jelét annak, hogy a rendőrség a nyomában lenne, elustulhatott. Newbery látott már ilyesmit korábban, az őrült csillogást a gyilkos szemébe, a meggyőződést, hogy ő valamiképpen legyőzhetetlen és a törvény fölött áll. Nem lepné meg, ha a gyilkosról kiderülne, hogy teljesen háborodott. Másrészt természetesen gyanította, hogy mivel a többi holtestet Insighty vizsgálta meg a különböző gyilkosságok eredeti helyszínén, sötétben és ködben előfordulhat, hogy a lámpák és a hullaház sterilitásának segítsége nélkül egyszerűen nem vette észre a bizonyítékot. Ez már így történt. Tudta, hogy innentől türelemjáték következik. Ki kell várni, hogy a rendőrségi laboratórium azonosítsa a port, vagy hogy a gyilkos megtegye a következő lépést. Behunyta a szemét, ahogy a bérkocsi Kensington felé zötyögött. Közben eltűnődött azon, vajon melyik fog hamarabb bekövetkezni. Veronika lakása egy hatalmas sorház földszintjén volt, amely György király uralkodása alatt épült, magas ablakszárnyakkal és sima, fehér habarcsba ágyazott téglákkal. A ház előtt elhaladó gőzvasút és gőzzel hajtott bérkocsik füstse már elkezdte piszkos szürkére színezni a fehér falakat, és Newbery tudta, hogy Veronika szívből helyteleníteni ezt a fejleményt. Ebben rendkívüli juróniát talált. Veronika annyira haladó gondolkodású nő volt, és olyan nagy lelkesedéssel támogatta a szebbik nem liberalizációját, de más dolgokban még meg kellett tanulnia elfogadni a haladás áramlatát, amely jelenleg végig söpört a birodalmon. Az ipar és a technológia forradalmasították a világot. Egy megállíthatatlan erő. Olyan bizonyos, mint az élet és a halál. És Newbury szemében az egyetlen lehetőségnek azt tűnt, hogy az ember teljes szívvel üdvözli a haladást. Vagy lemarad. Még nem volt annyira öreg, hogy belekövesedjen a régi szokásaiba. Amikor Newbery végre bekopogott Veronika ajtaján, szinte azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a lány a délelőtt nagy részében az ő érkezését várta. Néhány pillanattal azután, hogy a házvezetőnője megjelent az ajtóba, Veronika is feltűnt a folyosón rövid, szürke zakóba, fehér blúzba és szürke szoknyába. Newbery az ajtóból rámosolygott. Jó reggelt, Miss Hobbs, odakint megvárom. Newbery tartotta a kocsit, amíg Veronika összeszedte a hommiját, és felvett egy hosszú gyapjúkabátot a csípős téli hideg ellen. A szél csontik hatolt, így míg várakozott, Newbery megragadta a lehetőséget, hogy behúzódjon az ajtó menedékébe. Egy pillanat múlva Veronika is csatlakozott hozzá, rámosolygott, aztán egy szó nélkül beszállt a kocsiba. Newberry vigyorogva útba igazította a kocsist, aztán maga is bekászálódott. Amint elhelyezkedett az ülésen, a lány felé fordult, mire meglátta, hogy Veronika is éppen őt fürkészi. Levette a kalapját, és maga mellé tette az ülésre. Jól fest ma reggel, Sir Maurice. Örömmel látom, szólt Veronika kedves arca. Köszönöm, Miss Hobbs. Úgy hiszem, hogy teljesen felépülte. Kérem, ne is beszéljünk többet erről az incidensről. Nézett a padlóra némi kép zavartan, ha meg tudja bocsátani a bolondságomat. Veronika piszlogott egyet, elkapta tekintetét Newbery arcáról, majd újra visszanézett rá. Nem látom okát, hogy újra szóba hozzuk, szörmonisz Elmosolyodott, és hangot váltott. Mik a tervei az előttünk álló napra? Nos, a tegnap este meglehetősen bajos fejleményeket hozott. Veronika kíváncsian közelebb hajolt. Folytassa. Miután elváltam öntől Kensingtonban, hazamentem annak reményébe, hogy korán nyugovóra térhetek, ám fél óra múlva Sir Charles érkezett meg vacsorára. Látogatása teljességgel váratlanul ért, de természetesen nagyon megörültem neki, és meghívtam csatlakozzon hozzá. Beszélgetésünk alatt véletlenül fény derült arra, hogy miért nem jelent meg Christopher Morgan tegnap délután az Orleans klubba. És pedig, azon egyszerű oknál fogva, hogy addigra már halott volt. Newberry egy pillanatig hagyta, hogy Veronika megemészsze ezt a tényt. A lány várakozóan fürkészte az arcát folytatás reményébe. A jelek szerint a világító rendőr meg. Veronikának még a lélegzete is elállt. Hol? Mi történt? Nem tudjuk biztosan, a holtestét vágcsepalben találták meg, mint a többiekét is, de kétségesnek tűnik, hogy saját akaratából került volna oda, különösen a reggeli órákban. Azt gyanítom, hogy a titkai miatt tölték meg, a holtestet pedig vágcsepalbe vitték, hogy elfedjék ezt a tényt. Veronika megrázta a fejét. Tehát azt mondja, hogy a két nyomozás összefügghet? Newberry vállat volt. Talán, bevallom, vannak fenntartásaim. Morgan halála nem illeszkedik tökéletesen a többi gyilkosság sorába. Kezdjük azzal, hogy ő uri ember volt, míg a többi áldozat mind nincs telen. A felől kétségem sincs, hogy a halála valamilyen módon kapcsolódik a Rédi Army katasztrófáját vizsgáló nyomozásunkhoz, hiszen túlságosan valószínűtlen egybeesés lenne, hogy Morgan pont a halála előtti napon ír nekem arról, hogy bizonyíték van a kezében. Azt hiszem a valódi kérdés az, hogy a halála igazán kapcsolódik-e a világító rendőrgyilkosságaihoz. Vagy a halálmód csak ügyesen kidolgozott álca, amelyel valaki el akar minket téríteni a nyomról. Newberry megvakargatta az állát. Párcsak beszélhettem volna a fickóban. Ugyanakkor lehet, hogy mégis hagyott nekünk egy nyomot. Veronika kérdő pillantást vetett rá. Tegnap este Bainbridge-el elmentem a hullaházba, hogy megvizsgáljam a holtestet. Valamiféle különös kék pornyomait találtuk meg az nyakán és gallérián. Ami azt jelenti, hogy ami még semmit sem jelent, de lehet, hogy a gyilkos ezzel a módszerrel álcázta magát világító rendőrnek, hogy bekeni az arcát és kezét ezzel a színjátszó porral. Ez mindenképpen illene a különböző szemtanúk által adott leírásukba. A Scotland Yard most vizsgálja a port, hát ha sikerül megtalálni a gyártóját. Tehát meg van róla győződve, hogy a világító rendőr nem természetfeletti eredetű? Newberry megrázta a fejét. Arról vagyok meggyőződve, hogy Morgan gyilkosa nem természet feletti eredetük. A többi White-Sappali nem volt nyoma ennek a pornak, így nem szívesen feltételezném sem azt, hogy ugyanaz végzett velük, sem azt, hogy más. Nem zárhatjuk ki az ötletet, de a következtetéseket sem hamarkodhatjuk el. Azonban a por mégis valamiféle nyom. Az, hogy segíte megoldani a léghajó lezuhanását övező rejtét, vagy hogy elvezette a válcse folytogatóhoz, nos, erre majd az idő adja meg a választ. Nyúvőri elmosolyodott. Bár is alakuljon, remélem, hogy ma további válaszokat találunk Morgan Galériájában, vagy legalábbis néhány olyan nyomot, amelyen elindulhatunk a megfelelő irányba. Veronika bólintott. Egy biztos, úgy tűnik, mindenre nincs egyszerű megoldás. Vállat vont, és kezét az ölébe ejtette. Newbury mosolyogva felelt. – "Nagy ritkán van, drága, Miss House. – Igazán nagyon ritkán. Newbery meglepetten pillantott föl, ahogy járművük hirtelen csikorogva megállt. Kinézett az ablakon. A bérkocsi egy hatalmas fölös téglás épület elé érkezett. szintes építmény volt, nem nagyobb, mint egy nyilvános fürdőház, lejtős tetejét szürke palafette. A míves bejárati tornácon négy korintoszi oszlop állt, és néhány alacsony lépcső vezetett az ajtóhoz. Az épület homlokzatát repkény futotta be, amely a bejárati ajtó, amelyet a bejárati ajtó körül megnyírtak, az apró, kellemes kert alapján pedig úgy tűnt, mint a galériát, mint pedig annak közvetlen környezetét kifogástalan rendben tartották. Az előső kapunáló apró, visszafogott táblán a következő állt. Christopher Morgan, szép művészeti galéria. Miss Hobbs, úgy hiszem, megérkeztünk. Veronika körülnézett. Gondolja, hogy lesz itt valaki? Mármint a körülmények ismeretében? Fogalmam sincs, azonban nem hagyhatjuk, hogy ez visszatartson minket. Jöjjön! Júberi kifizette a vitelt ilyet, és ahogy leszállt a kocsiból, és megállt a kovácsoltvas kapu előtt, szemügyre vette az eleje táruló látványt. A kocsis megfordította a lovakat, a behajtó végén lévő fordulóba, és újra a város felé irányította őket, majd patadobogás közepette elhajtott. Newbury egy pillanatig élvezte az épület és a kert látványát. Észrevette, hogy az ágyásokban még mindig pompáznak a virágok, most késő novemberben is. Odafönt magasan a városzaja felett kalambok turbékoltak, ahogy az ég felé szálltak. Veronika átvágott az ösvényen és Newberry mellé állt. Egy pillanattal később Newbury kinyújtotta a karját, Veronika pedig hálásan öltötte bele a sajátját, hogy azután együtt elinduljanak a galéria felé a lábok alatt meg kavicsos ösvényen. Meglepetésükre néhány pillanattal később egy tagba rendőr csatlakozott hozzájuk az udvaron, aki a jelek szerint észrevette a jövetelüket és kilépett az ajtó árnyékából, ahol eddig áldogálhatott. Udvariasan bólintott és megköszönült a torkát. A galériam az árvatar tudom, attól tartok hiába fáradtak ide. Newbury elmosolyodott. Épp ellenkezőleg jó ember, dolgunk van itt. Kivonta a karját verülni és kotorászni kezdett a zsebében, majd előhúzott egy ropogós sárga dokumentumokkal teli tárcát. Tessék, hadd meg a papírjaimat. A rendőr előrelépett, és átvette a Newberry által oda nyújtott papírokat. Gyorsan átfutotta azokat, és igencsak elkerekedett a szeme ő felsége pecsétjének és aláírásának láttán, majd visszadta őket newbori nek Tartása mindenképpen megváltozott. Elnézését kérem, uram, miben állhatok szolgálatára? Newbury újra zsebébe a tárcát. Köszönöm. Ismeretesek előttünk Mr. Morgan halálának körülményei. Miattunk nem kell elszakítania magát a feladattól, közrendőr. Azonban azt meg tudná esetleg mondani, hogy van-e valami fejlemény tegnap este óta? Találtak a rendőrök bent bármi érdemlegeset? Az épület felé intette a fejével, mint egy pontosítva a kérdést. A rendőr megrázta a fejét. Nem, nem. Louis felügyelő a tegnapi nap legnagyobb részét azzal töltötte, hogy kihallgatta a személyzetet és átkutatta a galériát, de semmi rendkívülit nem talált. Nem tűnik valószínűnek, hogy az áldozatot a helyszínen ölték volna meg, és más gyanúsítottat sem sikerült eddig felderítenünk. Ha engem kérdeznek, eléggé úgy néz ki, mint a többi White chapel gyilkosság. a válla fölött a galéria irányába. Ettől függetlenül azért szemmel tartjuk a helyet. Newbury a homlokát ráncolta. Nem bánná, ha körülnéznénk? Semmit sem fogunk megzavarni, de azt hiszem, ez segíteni a mi nyomozásunkat. A rendőr félreállt, hogy elengedje őket. Csak tessék, a személyzetbe jött ma dolgozni, így a legtöbbjüket megtalálják majd odabent. Nem tudom, mi lesz velük ezután. Igen, nagyon szomorú ez az ügy. Júbőri vezette a menetet a galéria felé vezető lépcsőn. Köszönjük, Konstelláber! Kinyitotta az ajtót, és Veronikát előre engedve belépett. Az elősharnok tágas helyiség volt egy kisebb recepciós asztallal, és mindkét oldalán bejárattal az épület további részébe. Newbury úgy vélte, ezek a két kiállító terembe vezethetnek, amelyeket újsághirdetésekben is látott. Az egyikben egy francia festő, Gustav Loazu munkái voltak láthatók, míg a másikban egy Paul Maitland nevű brit művészképei kaptak helyet. A recepciós az talán nem volt senki, és a hely csendes volt, mintha maga az épület is gyászolná tulajdonosa elveszítését. Newbury átvágott a helyiségen, sarka hangosan kopogott a márványpadlón. Megállt a jobb oldali ajtó előtt, és Veronikához fordult. Végignézzünk nézzünk egy egyet szányat, Miss Hobbs. Jó, magam sohasem voltam az impressionista iskola elkötelezett híve, de érdekel, miért ez a nagy hőhó e körül a Francia körül Londonba. Elmosolyodott. Ha véletlenül rábukkorna Morgan irodájára, ne nyúljon semmihez. Azt hiszem, az legjobb lesz együtt átnéznünk. Newbery nem várta meg Veronika válaszát. Eltűnt a nyitott ajtóba. Lépteinek zaja vízhangot vetett a tágos előcsarnokba. Veronika megvárta, hogy Newbery léptei elhajjanak, aztán a másik irányba fordulva elindult a galéria bal szárnya felé. Ahogy belépett az ajtón, rájött, hogy magát a galériát rendre egymásba nyíló termek alkotják. Mindegyikben egy sor kép lógott szép rendben a fehér falakon. Legtöbbjük tájkép volt, néhányan felismerte a gyangol vidék látképeit. Bár visszafogott színhasználattal készültek, a fehér falaknak köszönhetően még így is vibráló volt hatottak. Viktória feltételezte, hogy ez lehetett a cél. Kölbejárta a termet, ám nem fordított különösebb figyelmet a festmények részleteire. A hely hangulatát komolynak és szentimentálisnak találta. Semmi nem volt itt Christopher Morganból. Csak a művész és a kiválasztott munkák voltak jelen. Egy boltív vezetett a következő terembe, amely ezúttal hosszabb volt, ám a festmények hasonló modorban folytatódtak. Fák és tájak néha egy-egy épület. Viktoriának kétségesen volt a művészi képességeit illetően, de személy szerint a művek hidegen hagyták. Tovább haladt, remélve, hogy a következő teremben már emberekre bukkanhat. Nem kellett csalódnia. Úgy tűnt a kiállítás ér a harmadik és egyben utolsó teremben, és egy magas, faberakásos ajtó mögül, amelyen a privát szó állt kis résztáblán hangok szűrődtek ki. Veronika az ajtóhoz lépett és hangosan bekopogott. A beszélgetés abba maradt. Egy pillanat múlva közeledő lépteket hallott a túloldalról, majd az ajtó kinyílt, ami ellen a zsanírok hangosan tiltakoztak, és egy fiús, vörös hajó arc jelent meg a nyílásban. Igen? Veronika egy kisé megilletődött a férfi közvetlenségén. Ó, jó reggelt! Egy királynő által kezdeményezett nyomozás ügyéve vagyok itt. Mr. Morgan szerencsétlen halálát vizsgáljuk. Hálás lennék, ha bejöhetnék, és feltehetnék önöknek néhány kérdést. A férfi elképett. Még több kérdést. Teljesen kitárta az ajtót, és félre át, hogy Veronika belépessem. A tegnapi nap részében a rendőrséggel beszéltünk. Muszáj újra átestünk ezen a tortúrán? Veronika körülnézett a szobában. Nyilvánvalóan ez volt a galéria mögötti személyzeti és irodarész. Három ember ült egy hatalmas asztal körül, két férfi és egy nő, és mindannyian érdeklődéssel figyelték, ahogy Veronika felmérte a helyszínt. A szobából két további ajtó vezetett ki. Mindkettőn az imént látotthoz hasonló volt. Az egyiken raktár felirat volt olvasható, a másikon pedig a Mr. C. Morgan. S.Q. tulajdonos. A vöröshajú férfi felé fordult. Attól tartok igen. Habár igyekszünk majd a lehető legkevesebbre szorítkozni. Az asztal körül ülő várakozó arcok felé fordult. Miss Veronika Hobbs vagyok. Leülhetnék néhány pillanatra, amíg megvárjuk a társamat? Kis csend be, majd a nő felállt. Kérem, foglaljon helyet, Miss Hobbs. Tudjuk, hogy segíteni akarnak. Haragos tekintettel nézett a vörös hajú férfira, mielőtt egy szék felé intett volna. Veronika hálásan elfogadta. A nő visszatért a saját helyére, ahogy a vörös férfi is, aki zordan levágódott Veronikával szembe. A nő folytatta. Szintia vagyok. Ez itt Jake. A bal oldalán ülő szürke öltönyös, vékony, mokány ember felé intett aki biccentett. Ő, Stefan, mondta a jobb oldalán ülő férfira mutatva, aki valamiféle munkásnak tűnt, mellént meg inget viselt, és barna füstös képe volt. Ez pedig, mondta fejcsóválva, miközben a vörös hajú férfi mutatott, ez Adam. Veronika elővette a tőletelhető legegyütt mosolyát. Gyanítom, hogy meglehetősen zavarosak voltak most az itteni dolgok, a nőhöz intézte a kérdést. Mindannyian jól ismerték Mr. Morgan-t? Cynthia bólintott. Ahogy bárki ismeri a munkaadóját, jó ember volt, Miss Hobbs és nem érdemelte meg, amivel a történt. Jégre pillantott, aki most felvette a beszélgetés vonalát. Mindannyian hallottunk a világító rendőről, olvastuk a híreket az újságban, a vádseppeli gyilkosságokról, de egyikünk se érti, hogyan keveredhetett bele Mr. Morgan ebbe az ügybe. Egyikünknek sem említett semmit, ennek az egésznek nincs értelme. És most senki sem tudja, mi történik majd a galériával, Mr. Morgan fia Afrikában van, a felesége pedig tavaly halt meg gyüdőgyulladásba. Éppen az ügyvédet várjuk, hogy megmondja, vajon az utcára kerülünk-e, vagy sem. Eden megrázta a fejét. Mondják csak, megváltozott esetleg Mr. Morgan magatartása az elmúlt néhány hétben? Történt-e bármilyen furcsa a galériában? Ekkor azonban zajt hallottak. Minnyáján hátra néztek, és meglátták az ajtóban álló Newberit. Nyilvánvalóan már ideje hallgatta a beszélgetést. Veronika visszanézett a többiekre. Ez ször Morris, ő vezeti a nyomozásunkat. Szinti a vont, és Veronikáról nyúlbörőre pillantott. Nem, semmi rend kívüli. Ha csak az automata masinát nem vesszük, amelyiket egy pár hete hozott a galériába, Mr. Morgan. A Stefan nevű férfi szólalt meg csendes, szerény hangon, ami különleges kontrasztot keltett, füstös, férfies megjelenésével. Newberry belépett a helységbe és egy széktámlájára támaszkodott. Folytassa! A férfi az asztal lapot nyilvánvalóan ideges volt. Hát, Mr. Morgan néhány hete vett egy olyan automatát, elhozta a galériába, hogy ez szolgálja ki a vendégeket a zárt azt akarta, hogy ez beszéd téma legyen a vendégek körében. Veronika közelebb hajolt, hogy jobban halljon. És mi történt? Stefan a pillantott. Néhány nappal később a szerkezet megkibásodott. Nem teljesítette Mr. Morgan parancsait. Ráadásul úgy kezdett csoszogni, mintha elvesztette volna az egyensúlyérzékét. Furcsa hangokat is kezdett kiadni, élesen fütyült, meg hasoldó. Stefan az ujjaival játszott. Aztán másnap megtámadta a Meiszfédet, a titkárt, amikor az bejött a könyvelést ellenőrizni. Mr. Morgannek meg nekem kellett leszednünk róla az automatát. Utána megbezártuk a raktárba, míg a gyártók érte nem jöttek és el nem szállították. Okoli ricsaj csapott oda bent. Megsérült valaki? Csak néhány karcolás és zúzódás volt az egész, de Mr. Morgan tombolt a mérektől. Táviratot küldött a társaságnak, ahonnan vette. Nem volt hajlandó elfogadni, hogy kicseréljék a masinát. Azt mondta, hogy ezek a gépezetek veszélyesek, és be kéne tiltani őket. hátra hátralépett az asztaltól. Tudja a gyártó nevét? Stefan rápillantott. Igen, uram, Chapman és Willers. Kristálytisztán emlékszem rá. Newbury a ajtóhoz lépett. Ide zárták be az automatát? Igen. Kinyitott az ajtót és bekukucskált. Veronika a nyakát nyújtogatta, hogy ő is belásson. A szekrény tartalma nem okozott meglepetést. Egy felmosorúd és egy vödör, seprű, egy polc teletisztító tisztítószerekkel. Az ajtó belsejét azonban hosszú barázdák borították karcolások, amelyek akkor kellekesszettek, amikor az automata megpróbálhatott kiszabadulni a tárolóból, és rézújaival a fát kaparta. Newberry veronikára pillantott. Bezárta az ajtót. Van ennek valami jelentősége? Adam hátradőlt a székben, és szemmel láthatóan bosszankodott a beszélgetés miatt. Mit számít ez most már? Mr. Morgan a világító rendőrölte meg, és az nem fogja visszahozni, ha automatákról meg titkárokról fecsegünk. Cynthia áthajolt az asztalon, és megfogta a kezét. Minden rendben lesz, Adam. A fiatal ember ingerülten hátratolta a székét, felállt, majd kicsőltetett a helyiségből. Cynthia felsóhajtott, megválta, hogy elhajjon a léptek hangja, mielőtt megszólalt volna. Fiatal, mi? Megviselte az eset. Nagyon kedvelte Mr. Morgant, most pedig aggódik, hogy elveszíti a megélhetését. Vállalt. mindannyian aggódunk. Veronika felállt, biztosíthatom önöket, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk a tettest. Önök sokat segítettek, most pedig vetnék egy pillantást Mr. Morgan irodájára, utána pedig egyedül hagyjuk önöket a gyászukkal. Jake Bólintott. Nyitva az ajtó, menjenek csak, bár nem tudom, fognak-e bármi hasznosat találni. A rendőrség egyszer már átvizsgálta. Veronika és Newbery az asztat megkerülve egyedül hagyta a három alkalmazottat a gondolataikkal. gx szavai többé-kevésbé helyesnek bizonyultak. Semmi igazán hasznos nem volt Morgan szerényen berendezett irodájában. Az íróasztalon halomba állt a posta, de ennek legnagyobb részét már átnézte a rendőrség. Ezek többségét számlák, nyugták, valamint érdeklődő levelek alkották olyan művészektől, akik Morgannel akarták kiállítatni a képeiket. Veronikának sikerült megtalálnia a nyugtát, meg a pénzvisszafizetésről szóló igazolást a Chapman és Wheeler társaságtól, és elborzadt azon, milyen költségekbe verte magát Morgan, hogy beszerezzen egy automatát. Nem csoda, hogy annyira felháborodott, amikor az egység meghibásodott. Az eszköz ugyanis többbe került, mint Veronika egész éves keresménye. Átadta a dokumentumot Newberynek aki gondosan összehajtogatta, majd becsúsztatta a zsebébe későbbi használatra. Amikor már kint jártak a galéria előtti ösvényen, Newbery, mintha felvidult volna. Nos, Miss Hobbs, újabb érdekes fejlemény, nem de? Victoria elmosolyodott. Valóban. Úgy vélem, megkockáztatnám a feltételezést, hogy erről az ügyről akart önnel beszélni Morgan tegnap. Gondolja? Nekem úgy hangzik, mintha Morgannek támadhatatlan bizonyítéka lett volna arra, hogy az automaták mégsem annyira mentesek a meghibásodástól, mint ahogy Monsieur Wheeler szerette volna elhitetni velünk. Magam is pontosan így gondolom, Miss Hobes. Úgy tűnik Battersea barátaink is egy takarékosan bántak az igazsággal. Szerintem így Chapman és Wheeler's képbe kerültek Morgan meggyilkolását illetően. Indítékuk biztosan volt. Emellett mindez azt is elképzelhetővé teszi, hogy a Lady Armitage pilótája tényleg meghibásodhatott. Meglátogatjuk őket ma délután? Newberry megrázta a fejét. Nem, drága Miss Hobbs. Az még túl korai lenne. Több bizonyítékra van szükségünk, mielőtt megvádoljuk őket. Önmagában az indíték nem elég. Az biztos, hogy sokat nyerhettek Morgan halálán, de azt még nem tudhatjuk, hogy mi lehet a kapocs a vágycsipali esettel. Nem akarom egyik nyomozásra veszélyeztetni azzal, hogy idő előtt lépek. Nem, azt javaslom, hogy egy kis időre váljunk szét. Victoria aggodalmas arcot vágott. Newbury elnevette magát. <gül> ne aggódjon, nem fogok ön nélkül szimatolni. Azonban már idejeben néznem az irodába. Valamint azt is szeretném megtudni, van-e végre bármiféle hír Miss Kultárt bátyáról? Szabad az estéje? Igen, természetesen. Ebben az esetben volna kedve elkísérni egy estére? Huntbury White égnál partit adnak ma este a St. John's Woody házukban, és úgy terveztem, hogy magam is elmegyek. Victoria kisé meglepetnek tűnt. – Köszönöm, Sőr Morisz, örömmel elkísérni. Elmosolyodott miközben a kabát gombjaival Babrát. – Remek, akkor hét körül önért megyek kocsival. – De aztán lóvont példány példányfálaszon, és nem olyan szörnyűséges, modern szerkezetet. Ki nem állhatom azt az ajt és a szagot? Nyúlbarik kuncogott Úgy lesz. Kifordultak a behajtóról az utcára, ahol tanulni lehettek a délutáni nyusgésnek. Newberry megállt. Hazavihetem? Victoria megrázta a fejét. Nem, inkább sétálok egyet. Maga menjen csak. Biztos benne. Kensington ide csak hosszú sétaútra van. Teljesen. Rám a mozgás. Newberry bólintott. Victoria pedig megvárta, mint munkahadója leszúlít egy bérkocsit, majd egy könnyed intés után eltűnik a belsejébe. Aztán összehúzta magán a kabátját, és széles mosolyjal az arcán elindult a szeles délutánba.